Allegaardie Goeiemiddag Welkom by Net Radio SA Wereldwijd beskikbaar by www.netradiosa.co.za Dit is Fani met pittige hier uit de kouwe en nadkap Die program waar ek een bieke die humor in die politiek, sport en gemeenskaps of soosie maatskapelike werelde bekyk Ons Suid-Afrikaners en dan vooral Afrikaners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 mening uitspraak ter enige tyd te distansieer Ek begin graag die program met 'n die sogenaamde diepletjie en aangesien ek vandag met Johan Kutsie van Alledi Uitgewers in die segment van hy gesels met gesels het ek dit goed gedink om die krus kamielieletjie as weer skryp as, as as jy weer skryf as afskop te gebruik as jy weer skryf dier Chris Chameleon Dit is natuurlijk sy tweede album waar hy gedichte van Ingrid Jonker toons het Nou goed dan, tyd vir die segment van die gesels met en vandag het ek die voorrecht om met Johan Koetzee van Alede Uitgevers te gesels Goeiemiddag, dit is vanmiddag my voorrecht om met Johan Koetzee die einaar van Alede Uitgevers en in eierig een gevestigde uitgever te gesels in die segment van die gesels met Middag Johan Uh, goeiemiddag, Vani, het is vlaai wonderlik in de voorrecht op met jou te kan gesels. Johan, voordat ek jou succes met die instantie na lady as uitgevers bespreek, wil ek graag meer weet van die persoon Johan Koetsie. Waar kom jy vandaan? Waar is jy geboren? Is kool gegaan? Is het leer? En sovoorts. Ja, Vani, ek is nou nie wat gewoontes daar aan om oor myself te praat nie, maar uh, sien dat jy vraag, uh, ek is al die ene waar waar ek al die baie trots is, is dat ek in Rodepoort er is. Ek is daar gebore en uh, tot naam in Dreek uh, in Rodepoort uh, en, uh, Ek was op laarschool daar in Rodepoort, uh, Joosja Nordea en toe die oor Rodepoortse oorschool. So ek is in Haard en Siel en gewees eitlik maar, dat het intussen nie meer daar nie, maar dit kan ek maar net nou vertel, maar uh, So ja, ek is, was daar op school, en uh, die overrede waarom ek my school toegegaan het, is om uh, sport te beoefen. Die akade akademische sy was nie vir my die grootste ding nie. Uh, so die wonderlijke goeie tye daar op school, en my groot liefde buiten vir sport uh, was dat ek uh, die Roodepoortse bibliotheek gevoel het later, maar ek weet nie of ek nog een boek kan kry, wat ek nog nie gelees daar, die vakanties, jy weet, naweke, so, en dit is die een ding, waarvoor ek baie lief was, is, is um, om te lees en vir boeken, jy weet, ek het uh, nie goed van, uh, ach, ek heb al eerst die titel opnoem nie, uh, gelees, en het een is, is wonderlijke wereld vir, vir my oopgemaak, jy weet, aardig het ons moest nie gereis, of, wat ook al nie, so baie nie, en uh, dit was maar my manier om in die wereld te gaan en dinge te beleef. Ja, so dit is maar waar ek groot geworden, en dit het ek na school was ek uh, vir een jaar weer mag toe, ek is bloem van tyd toe na die Valskinderbataillon toe, so, dit was my jaar dienstplug, Fontein toe, daar had ek verdere nagraad getoen uh, by die Universiteit van die Vrijstaat en uh, ja, so in, in kort is dit maar my levenspad uh, wat, wat, wat hierdie goeders betreff Ja, dit is nogal so indrukwekkend Maar ok, kom ons kom bykie na Aledie na toe, nadat jy dan klaar studeer het Hoe het jou paakje geloop tot by die stichting van Aledie uitgevers en wat was die motivering om so bezigheid te begin? Ja, dit was een langere gepad Ek het eers uh, vir die eerste 3-4 jaar na weerma het ek vir die administrasieraad gewerk. Uh, dit was maar 'n munisipale munisipale uh, of wat ook al. En uh, ek het toe en die begin daar. Omdat het ek uh, die afdelings my gepak en ek is toe Noord-Natal toe na die administrasieraad daar in um uh, Matuba-Tuba, dis aan naby St Lucia. En van daar af het ek uh op die in Werkkas, ek het omtrent jare daar gewerk, ek was nou ook met die eerste vraag wat die ou die onderhoud van my gevra het, uh, eh by die raad in Noord-Natal is of ek rugby speel. <laughs> ek sien, ja, ja. <laughs> dit vir my te die daar. Sy wou sê dit was een goeie tyd in my lewe uh, daar in noord -Natal. Maar dit het, het ek terug van 'n ou park te Opek bead daar vir die administrasieraad gewerk en 'n goeie pos daarheen. Ehm uh, En daar is ek toe nou ook getrouwd in 1978. En uh, toe net, net so dat ek nou daar gelat het, het ek my die destijdse NGK uitgevers, wat toe later Lux Werby geword het, oh ja, begin. Ja. En uh, dit was toe Marfani die begin van my boeken Looban, maar is ek daarom nog jong, jongerig, uh, so 26, dan kyk daar rond. En, uh, daar en so, daai tyd reeds het ek toe nie, maar, ek was baie gelukkig omdat ek toe vir die eerste keer iets gedoen het, gewerk het, waarvoor ek baie lief was, jy weet, dit is een goeie combinatie, ek het nog nooit daarmee omgehou om in die, die boekenbedrijf in die bree betrokken te wees nie. Uh, so daai baie keer maar daar begin, en uh, ek het toe, is ek verplaas en bevorder Bloemfontein toe en daar had ons uh, een groot nieuwe winkel boekwinkel begin vir Rux Verbi uh, om die fakulteit theologie wat so toegeskyf het te bedien van boeken en die goed het toen nou vir my baie lekker geraak omdat ek ook geinteresseerd is nie net in boeken nie, maar veral op die stadium in theologische boeken en so aan ja. en uh, toe op een stadium is ek met Lux Werby weg en ek het die hoofdbestuurder geword van perskorse algemene boekereie um, in Midrand daar in Johannesburg ja, uh, saag so soms so op, op sommender gewaas hoe my pad in die pree geloop het, maar altyd uh, vaar nie my die uh, boekenlands, jy weet my ja, perskorb tel ook weer intensief boeken en uh, ja, van pers af, is ek toe wil ek kaap te kopen, en het ek een post gekry, my goeie post met die Bijbelgenoedschap van Zuid-Afrika as hoof uh, van hulle publikatie afdeling, en uh, die wereld het toe vir my begin oopgaan, jy weet, um, ek is toe bevoordig gewees om baie lande te besoek, want ek besoek my hoop papier gaan aankoop het in, in verskye uh, wereld lande, uh, Frankrijk en Finland en Amerika, en uh, weet nie waar oor ons nie, dit was my wonderlijke tijd in my leven, maar ek het altyd gedroom, Fanny, uh, jy weet om my eie ding te doen, ek is, um, ek, uh, is die beste, wanneer ek op my eie kan werk, jy krijg ons maar ouders wat so is, yeah. en ek het baie keer gesit en in die, in die korporatieve uh, vergadering, sas jy goed my verveel, dat ek gedink, wanneer kan ek my <laughs> eie ding begrijp, <Yeah. laughs> So, dit was my wonderlijke uh, uh, droom wat toe werkelijkheid geword het hier in 2006 met ander woord het is daar ronde al so 14 jaar gelede amper wat, wat ek gelukkig was om my eie ding te kon begin ek het op school noord so toe of so benie gaan en daar het ek die woord na ledie leerke uh, dit is interessant Ja, ja, ja, die woord, almal weet seker die woord malerie beteken ster en ek het uh, gedroom, dit sal my bezigheid wees die dag as ek die ene kan begin. Die ster is vir my uh, symbool van iets wat moe is en hoog is en uh, iets om na te streef, jy weet. Ja, ja. Yes. Uh, uh, toe het ek gelukkig kon wees om daarmee te begin en, uh, en soos ek sê, 2006, en dit was nou maar die begin van my werkelijkheid, van my droom wat waar geword het, maar ek moet sê, dit was nie net droom nie, dit was op my, reks ons moeilijk om ja, dit uit te begin. Ja. En so met daarby aan te sluit, hy het al amper half die volgende vraag geantwoord, maar het moes seker maar aanvankelijk moeilijk gewees het om, en ek neem aan, in uitdagende omstandighede, die instantie na ledie daar te stel en succesvol ja? te maak. Vertel en luister as bykie meer oor daar die aanvangstuie, Jou ja, fannie. Uh, uh, dit dink altyd baie makliker en meer moeskleurig om uh, te begin. Die werklikheid is weer iets ander, want het gaan maar ook daal oor om jou self eers te vestig. As, as iemand of iets, jy weet, wat mense weet nie van jou nie en van die bier se vriend. Ek het ek het altyd gedink as ek ooit die sal begin wat het op die model wees wat hoewoorts, uh, om die man van hulle te praat, ja, die dinge ja. doen, uh, jy weet as ek nou net vir jou kan sê, net die eenvoudige ding, as jy nou by hoewoorts instamp, uh, en een mens gaan, sien die mense achter die kassregisters, die uh, vrouwens wat daar staan, hulle is allemaal meekies, en hulle praat nie, Uh, op die cell phone moet hulle uh, kerels nie, soos wat die, <laughs> sommige klein bezigheid yeah. sien die mense, soos op die cell phone nie, nee, hulle, hulle staan daar en hulle is daar vir jou as klant yeah. en uh, ook natuurlijk hulle broedt in die stijl en ek het altyd gedink want dit behoor nie moet die helte nie so waarom ek die bezigheid wil bou die selfde moet die hel van jy is daar vir die, vir die klant en jy is nie daar net om jou eie So, ja, is, of jy self gelukkig te wees nie, jy is daarop met 1 overhede, en dit is terwille van klanten, jou jy hele dienst ingesteld het, moet professioneel wees, jou producte moet um, onderscheid, van dit wat jy sommer daarin nie, op die hoek op die, met die, met die, met die straat, met die café koop, met die, met die kwaliteit moet dit wees, en uh, sê so, ek het dit, maar as een um, soort van een, Uh, my model gebruik om ons bezigheid te schoolvaar nie. Ja. Maar het is maar een moeilike partner, geloof in my. <laughs> ek kan dit goed geloof, dit is maar altyd moeilik nie. Oké, okay, maar daar was dit en is natuurlijk nog steeds formidabele opposities, soos bijvoorbeeld die oude Naspers, en ek neem aan in daar die tijd, daar sit nog iemand in Ressau en andere. Hoe die, kom ons sê maar groot ouwens met die, met die geld gepoog, om jou pogings te vlijken, die hulle welheid, Ja, ja, ja, ja, dit is, dit is, so, jy weet, as jy klein is, dan sien die man jou raak nie, en hulle steel aan jou nie. Maar die oomlik, wanneer jy nou ook iets behoort, jy weet, dan uh, begin die mense jou raak sien, en dan sien die, die grotere ouders jou raak. Maar kyk, my levensfilosofie is, jy weet, kyk, my grafplaas is ook groot, maar daar gaan niks uit nie. En um, so die woord groot beteken is nie vir my so belangrijk nie. Ek skrik ook nie vir groot nie. nie. Um, ja. um, ek denk jy is ek ook so, ons skrik nie vir groot nie. Maar so ek het toegedink die model verder waarop ek wil die bezigheid skoel is om te sê, maar ons is een boutiek uitgever. Met ander woorde, ek wil nie een supermarkt wees of een groot supermarkt En waar jy alles kan kry en dis een botboerie van alles en so, jy. Ja, en ja, ek wil graag jy, ons moet daar die exclusieve van al is een mens dan nou, om die woord klein, ek gebruik nie graag die woord klein of groot is nie, maar ja. ek gebruik eerder dat woord, hy is kleiner nie, hy is een boeteerplek, maar ja. daar stil, daar is uh, uh, toegeweindheid, commitment, as jy al sy sê, Ja, en die type van ding het, nogal vir my, die moet hulle in my kop bly vaststeken. So, ek praat graag van Aleria as een boutiek uitgever uh, te midden van dat die groot is. Uh, en, ja, daar uh, het die ding maar begin. Ek wil graag vir jou sê, in die beginjare het ek nou maar hoofdzaaklik gekyk na wat is nodig wat, waar kan, wat kan een mens uitgee wat sin maak, ek het soms die eerste boek wat ons uitgegeet was een vertaling een hervertaling eigenlijk van Daniel Lou uh, dit is die historie van Victor Frankel waarvoor ek toe weer die rechte gekry het, dit het al lang terug in Afrikaans verskyk maar ek het toe weer uitgegee want ek het gevede is een belangrike boek, uh, waarom lewe ek van Victor Frankel oh ja Ja joh, en uh, Daniel Loure het niet vertal, nou Daniel het hierdie week weer met my gepraat, want hy, ook hierna by my, hy is afgetrede professor van Stambos Universiteit, en nou is hy bezig met die ding van Dak Hammershaw, dis die ouwe dood is van die VVO destijds, uh, daar in Afrika, ja, ja. en dis een verskriktelijke ouwelijke ding, so ek is nou blij, ek en Daniel na 14 jaar weer, uhm, bezig om met een lekker project te werk, want hy is baie opgewondig oor hierdie dag Kamersholz uh, se werk, en hy vertaal het terloops direct uit die zweet, sê Daniel, dit die menswijze, dit, dit gaan een fantastische story wees, maar, ek het nou wekie gespring, ek wil toch sê, ons het in die begin dit gedoen, van Viktor frankel en toe het daar, het loppie interessante goeders, ek het maar my lewens uitkijk is om te sê, maar dis ook om ek een uitgever of een publisher wil nie, ek wil iets uitgewe wat mense moet hoor wat goed is, wat niet is, wat yeah. vars is, yeah. jy weet nie, yeah. en uh, uh, wat verskul maak, as ek kan, en uh, so het ek maar altyd gekyk in die boek wat ek toedan toepraat, oos so ons aankreer het, waarop er is hier gepraat oor finansies, en ek ben om toen die dag toe hy by die atelier uitstap in Seepunt, want hy vertel toe een story van Warren Buffett en ja. dat hy daar was en toe daar iemand een vraag en vraag gesê, maar wat er boek moet die mens vir kinders gee? Uh, dit is nou wat mama, waar Warren Buffett sy jaar vergadering het en hy vertel toe die story en ek bel van hy en ek sê kom ons gee die boek uit en dit is toe die boek, die rijkste man in Babylon, hy is een vertaling uh, yeah, yeah. Um, van ja, skryver van 1908 George Klessen, en die boek het verskrikkelijk ons vertelde toen Afrikaans, en hy is toe opgewonden, want hy praat my op berg schee en ook oor die boek en uh, dit het toe rechtig vir ons begin, een merk maak, om die, die lekker boekie uit te geven, en nou nog een druk ek kan nie sê hoeveel drukke, sê vir al elf drukke, yes, like. van die rijkste man Babylon, ja, dit is fantastische yes, storiek yes, ja, en uh, So, toe die pad maar daar geloop en maar toe besef ek van die, die belangrikheid van die media soos RSG en nou hier nie uh, onder radio gesprek wat jy ook so mooi doen en waar jy boeken bevorder, dit is vir so my so wonderlik uh, waarmee jy ook bezig is um, en ek het het ook lang al besef jy weet mense, luister graag radio en daarom het ek toe begin sterk contact maak met RSG want een mens het kijk, een baba om te groei het een levenshaar nodig en een naalstering ja, ja. anders groei jy nie as jy nie een sterk naalstering het, nie, dan ga jy dood ja, ja. en om het weer het, die, het ek maar nie die verband met RSG, maar in die media of die radio van my een belangrike naalstering geworden om by mense uit te kom Uh, en so het ek wat, wat RSG betref uh, Richard Booth al was les op RSG en hy, ek het sy boeken uitgegeen en later Alorei Beckerse, Chala Recepte en program Wat serie Procureer en Sterre en Planete en dit het ons toe begin sterk sterkvestig as een uitgever en dan hoor die mense ook van jou jy weet en so ek so sê, dit was ons levens aard, na hele ja. connectie met die radio. En rondom dit het het klomp ander boeken verskyn, ek kan nou nie eerst veel begin om te vertel, ek uh, sal nooit ophou nie, as, as jy nie verbat die hier. Dis goed, so. dis uh, goed, dis nie spiekie op uh, enthousiasties is nie. Kiek in die ja, gebied wat maar, jy doe. Ja, ja. ja, jy weet, dan gie die ene aanleiding tot die volgende, dan kom, net, dan kom dat by, ek, ek kan nie begin eers om jou te vertel, wat een wonderlijke reis was dit, die van in die afgelopen uh, klop jare, ja, ja, nie, ja, ja, 14 jaar, so, om een hoogte punt, daar maar, dit, ek, dit klik nou af als net een lekker reis was, want, jy <laughs> kan my geloof, daar was, want kontant is baie moeilijk, jy weet, ja. daar is nie aandeelhouders nie, ja oh, yeah. uh, mens werk uit jou sak het, en is die een ding nie goed doen en daar is maar baie wat nie goed gedoen en nie yeah. gaan jy vir my yeah, kan ja, maar dan moet dat sikkel een ouwe finansieel weet, en, en uh, dit was nou altyd vir my nog die grootste struikelblok dat ek nie aandeelhouwer of meer het wat kan sê man, uh, jy som, is ons een bykie meer kapitaalkrachtig nie, jy weet, wat een ouwe sikkel om ehm um, werkelijk waar in Zuid-Afrika. En Fani, ek wil net so ietsie daar sê, ek weet nie of ek nou ja. jou vraag vir, asjeblief, dit mag nie saak nie. Maar weet, uh, dankie, maar dit is dis moeilik, weet, as, ek was gaan nou na die Frankvoortse boekeskouw toe in Duitsland, van tyd tot tyd, en in Europa soos baie mense weet, sê die mense in die treine en in die lees, uh, die treine is stiptel in die openbare vervoer, in ons land het ons nie openbare vervoer meer nie, en dit is die grootste nadeel in ons oulaankie. Ons land is nie groot leesers nie, je weet, en dat die derduisende mense wat elke dag baie, baie eer is pandeer in mooters, eh, um, veroorzaak dat ons mense nie in treine en in busse kant sit en boeken lees nie, en eh, um, soos in Europa nie en dit is mys insens een van die grootredes wat ons in Zuid-Afrika benadeel uh, en dan het mensen net eenvoudig nie meer baie tyd om te lees nie so ons sit maar met opdrane strijd in Zuid-Afrika om genoeg leesers te kry en ek dalt dit is iets nie wat ek nou vir jou sê jy weet het uh, so, so dit bleid die uitdaging was kan nie uh, 5000 of 10.000 van die boek sommer druk, soos hy in Europa doen nie. Ons druk maar baie min opla en die windsgrense is klein uh, en nou dees daar met hierdie uh, epidemie wat ons nou nog getref het, gaan dit nog moeiliker met lees en met uh, koopgewoontes, die boek ook als hy wat selfs doen nou op een stadium. So uh, ja, ja, ons moet maar baie wakker in die Ja, dit is maar een moeilike ding en ek aanvaard dit so. Ek ga nou hierdie vraag, het die reeds half beantwoord, maar antwoord maar weer, meeste mense ken ons nou maar die succes van story van Naledi en die feit dat, hoewel nie die grootste uitgever nie, wel een van die invloedreike nationale uitgevers, nie het al so half geantwoord, maar wat sal jy dink was die sleutel tot succes vir instansies nie in Naledi uitgevers? Ja, dit is iets van Uh, die, alles wat ek nou gesê het yeah. miskien oor die model en die type van dit, maar uh, dan is dit vir my belangrik om my oor op die grond te hou van en te kyk wat wil mense rechtig he, waar oor wil hulle lees en, en, wat gaan aan in die wereld uh, en so, dit is die actualiteit type van onderwerp wat ek nou belangrik is om kan bly voortbestaan hmm. en dis die een ding die ander ding is ook om te kan bly aanpas in een mense model van bezigheid jy kan nie maar net gaan en sê wel so is ons en so sal ons wees nie ja, ja. die tyde verander, verander die uitdagingskom ons weet nou wat ons het wat ons nou het maar wie weet hoe like volgende jaar ja. so uh, omdat ons nou Uh, kleiner is om die woord te gebruik uh, kan een mens aanpas en hy kan vinnig aanpas ek weet nie of groot organisaties en groot meesek jy so makkelijk kan aanpas nie, het hulle baie personeel en hulle, hulle eie uh, uh, as ek sien iets is aan die kom dan pas ons aan en daarom het ons nou al hoe meer e-boeken begin uitgeen uh, so dat mense op Amazon en op die kalot ons e-boeken kan koop. Uh, ek het nou net twee boeken op, drie boeken op, op Amazon die afgelopen drie weke uh, laat verskyn. Uh, maar ons het ook die boeken gedrukt, want baie mense wil nou nie sê nie, maar die je boeken is vooral heel ouwe type mense is, is een bieke moeilik met die boeken. Je weet nie, ja, ja, ja. so dat dan druk ons nog steeds die boek, en ons het nou hierdie boeken ook, dat drukblad waarvan ek nou praat, um, Goes, Kompijs, um, Sushi, With Hitler, wat hierdie week in die nationale korante was, het groot drie kwartbladse, en dan ook, uh, Le uh, Uitminister Leon Wessels, uh, uh, Encountering, Apartheids, Ghosts, het ons uitgegeen, en dan is daar een dichtbundel, wat ek uitgegeet, ons het baie dichtbundels nou uitgegeen, Um, so ons het, ons het uh, maar pr probeer aanpas, maar om altyd te luister wat wil mense aan hulle behoeftes te voorsien, en ek sou dit sê, dit is die raad van skryvers, jy weet, yeah. skry wat mense wil lees, yeah. en so, ek uh, ontworteel het my baie breed van nie, maar ek sê my net, dit is vir my, miskien die redes van oorleving, nie weet, Yes, Jan, dit is verskrikkelijk interessant, ek vind nie dit ongelooflik hierdie. Ek gaan, jy het het al weer eens geantwoord, maar as jy bieke in die kristalbal post corona kyk, wat in kens jy toekomst van uitgevers, en jy het al Jan gepraat, maar vooral vir die gedrukte weergave van boeken, is toch so dat vooral in die tyd van inperking maar eindelijk reeds voordig, ja. dat toch het tendens is om toen jy met na die online platforms te beweeg, ek neem aan, dit gaan jy maar net voordig. Dit ja. gaan voordig dier, maar soos in Europa vader jy die uh, online platforms in termen van e-boeken, my voorbeeld. Ja. Nie so geweldige groei nie, soos wat hulle verwacht en jy weet, jy in de wereld het nou staan en harde boeken los nie. Uh, of, of wat sê jy? Ja, nee, dit is nogal so, dit is, dit is waar, ek is dan barfieen. <laughs> <laughs> ja, jy mense boma al nog altyd ja. boeken, ja, ja. Tel. Uh, ja dit is, dit is baie waar ek dink die hele ting nie so geloop dat uh, ons toch meer daarvan gaan sien uh, dat mense online bestel de, al is het dan boeken, gedrukte boeken dat al hoe meer dan in ons land gewoond gaan raak om online aan te koop daarom is tyke lot en loot die plek goed aan die gang ja ek my die rijkste ou op die aardbol vandag is Jeff Bezos van yeah. Um, van, van van Amazon ja. nee, dat hy, hy hy het in een garage begit boeken verkoop ja. en kyk het gelijk in die vierde dag vandag is hy die rijkste, hy Warren Buffett en Bogart so bygegaat hy is die rijkste op die aarde net met hierdie hele ding van online aankoop en ja, ja. So ek dink, ons gaan meer die type van ding sien dat mense online aankoop en die arme boekmankels getry reeds hoor. ja sê so, ek ja, weet nie waar. wat leef in een linde boek, ja, goed, ja. Sê daar jou aansboord. Ja, ja. Vier as, self, Ja. ja. Ons sal moet, uh, ons sal moet gaan kyk, hoe koop mense waar koop in en dan sal ons aan hulle behoeftes moet voorsien, en die boekwoord by sy huis afgeleverd. Ek het die SMS link geïnstalleerd, en dup nie, ja, uh, vier, nummer, vier nummerkies, vier nummerkies, en daar, word die bestelling outomaties gevang en die boek word 5 dae later afgeleverd by die persoon se huis waar die persoon ook al woon op die plaasland op die kleiste plikkie as ja, dan ie boekwinkel is nie. Chanine of het Ceres of 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n as hy nou van die boek hoort, as hy nou hoort van Fanny Kronius, en die boek Plundering ontbloot, wat na die uitgees met Fanny, en, en die boek is uit, moet hy ons gaan kry binnen vijf daag by hulle huis, waar hulle ook al bly, uh, en dan slaag ons daarin om as een bezigheid het ja. kan nie achter ons in door die, ja. die, die, die goederslief ja. dit is wonderlijk nie Johannes, as jy wil kan jy gerust die oplug um, daar die sms nommers miskien gee um, jy is welkom ja ja um, ek kan nou daar oor iets sê van ek wil net teruggaan of ek weet nie of ek nou vir jou uh, nee, asjeblief uh, ek, ek, ek, ek, ek moet jou vir aan die vooruitloop nie zullen ek nou eerst het wat jy vraagt ja ek sal het doen, maar ons koppel een naam aan daar die sms nommer soedra die boek uit is. Ek, ek verstaan die woorde, jy weet, ja, soos nou in Koos Kombuise boek, het ons net gesê hier met die woord, Sushi, uh, SMS na 48 423, okay. 48 en dan kon daar een automatische reply uh, antwoord, en jy kan die boek bestel, so dit baie eenvoudig. Uh, maar, jy ons kan dit net eerst doen, wanneer die boek verskyn, het soos in ja. jou geval, wanneer jou boek nou verskyn, dan, moet ons gaan, en eerst daar die na, kom ons sê, ons gebruik aan die woord, plindering, nee, nee ja. sommer een voorbeeld, ja, ja. Want, ons kan sê, vat, of ons kan sê, plindering, ja. en dan koppel ons daar die, uh, woord aan die stelsel, eerst wanneer die boek daar is, ja. en dan, dan loods ons die veld, of so, dis per boek doen ons, dit is nie net en ja. word gepoppel aan die beskipbare daie ooglik van die boek ja. ek verstaan dit so, dit is een baie uitsteken in initiatief, denk ek en, Dat, en miskien is ja, jy nou weer ja. een bykie kreatief en bykie voor die ander hoop ek um, ja, ek hoop ook so <laughs> ja, ja. kan een bykie iets anders vraag um, uh, op een ander vlak miskien, daar was op een stadium die na ledie toekenings wat uiteraard doe ook geleid tot een meer prominente profiel van naledie uitgevers. Enige opmerkings en moendelike herinstel van soedanig toekenings en gepaard van herkeningverskrywers, of is dit bloot eenvoudig onbekostigbaar in die jedendagse ekonomise omgeving? Ja, daar is een ander naledie toekenings wat op een ander vlak met die kunste te doen het wat nie met ons te doen is toevallig dat hulle hierdie naam gebruik het, maar wat wel vir ons baie belangrik is is dat ons al toekennings gekry het wat baie in die media was. Uh, Ver van ons publikasies net om jou twee of drie voorbeelde te gee, ons het so uh, terug nou die ehm uh, dit die Ender Marie Prys gewen. Dan die die die boek van uh, andere Pretoria is hy se daar in Oxford in Engeland wat die reisverhalen geskryf oh, ja. het, maar hierdie boek had, oor die hervorming, die titel daarvan is Geloof Alleen, en uh, ons het voordat het ons ook die desman toe, toe Gerrit Brandt, Gerrit Brandt, prijsgeweend, vir die boek um, van diesel Hubert, uh, ontmoet met eiliges, en die afgelopen week in die Zuid-Amerikaanse Akademie vir wetenskap en kuts ook en van ons boeken begroon vir die beste vertaalde werk in Suid-Afrika uh, dit is deur De Waal Vinter, waar hy die werk van Pablo Neruda vertaal het uh, Afrikaans met die titel uh, Die dag is woordens vol so solke type van toekennings er is nou miskien piekie iets anders wat jy uh, gevraad of bedoel het maar ek wil maar net vir jou sê, dit beteken vir ons en natuurlijk vir die skryver geweldig baie, maar uh, en die mense is werkwoord beloon, en ook ons werkwoord beloon, en die mense is baie dankbaar vir solke geleentheer, dan is daar natuurlijk ons betrokkenheid by feeste in die land, soos die woordfeest, ja. elke jaar leefs in een bos, wat vir ons een groting is, want die mense kom luister na die boeken en die, die dinge, ook natuurlijk by aardlop, en by die vrystaat, feest en bloemvoltein, wat nou so blaas van die ene juli, eh, uh, nog altyd baie prominent betrokke en dit gee vir ons ook een goeie platform om ons tydverdigheid ehm uh, uh, te maak. Dit isstekend en dis goed ook en is goed vir ons skrywers om op te hoor. Um, ja, ek wil net opmerking maak oor Nou leide uitgevers is waarschijnlijk een van die min uitgevers wat ook bereid is om jong skrywers jong, noodwendig in termen van oudere niek bij te staan. Dit is natuurlijk van groot waarde vir onbekende skrywers met talent, maar dit is afstrijdig met die norm dat slechts bekende skrywers die financiële risieke waard is, soos waarschijnlijk dier van die groothounds gedink word. Daar moet toch seker ook ander oorwegings wees, soos dat miskien die volgende Etendler of Dion Meier daar al daar buiten rond loop. Jou gevoel en opmerkings daarweer? Ja, uh, van die dit is nou nogal vir my groot story hierdie, en die belangrike ding wat hier vraag, uh, een goeie vraag, maar die antwoord daarvan is, is nie so makkelijk nie, kijk, uh, daar is maar net een die ond weet of een, een etiende roe, en nou wat van die mense wat pat uh, nog loop met skryf, die jong skryvers, as jy sê, en ek het een uh, rechte gehaard vir hulle, nou is het nie so makkelijk want, aan die heel kant, ehm, uh, gaan daar die niewe skryverse boek nie noodwendig so baie verkoop soos die van me nie, om yeah. hem af te yeah. so, dit is nou moet een mens die dit balanseer en daar is maar in Suid-Afrika ongelukkig een klomp skryvers en akademisi en mense wat dink uh, jy is op die ou traditionele model moet jy uitgever wees en dan moet jy dit so doen en as dit nie so gedoen word nie, dan is jy nie een uitgever nie, nou, dit is boch, om die man eerlijk te ja. daar, a mens pas jou model aan, na die behoefte, en as ek haard het, en ons haard het, vir a niewe skryver, wat ons gloe, daas talent, dan moet hy ook bereid wees, om a pad te loop, met die mense, en ek voel paie sterk hier oor, en ek gee rechtig nie om, wie wat sê hier oor, vir my nie, en, um, in hierdie nieuwe model uh, wat, wat ek het uh, sê ek, kom kyk saam met die skryver hoe kan ons dit moeilik maak om die skryver te help om uitgegeet te word, maar die belangrike ding wat ek nooit van sal afsie is die feit van gehaal te Jy weet al is dit die jong skryver van die woete sóver so menslik moontlik seker maak dat hierdie skrywer sy werk ten beste is. Hy het al talent op, is onskrylik, ja, nê? Nee. Ja. So dit is een moeilike pad en ek gebruik maar 'n klompie medewerkers om vir my te help. Uh mense wat kan kan is met tekste om te sê kom ons na die boek, die manuscript keer. Kom ons kyk na die redigering. Ja, kom ons maak seker dat die inhoudtend beste is. Ja, ja. En, en uh, dan sê ek maar baie keer vir die skryver, jy moet nou ons help, ek kan nie net sommer betaal vir die kering of vir die redigering, want, um, ons moet jou nou eers die licht laat sien. Ja, ja. So, ek het daar oor een, een, een spesifieke model wat ek sê help vir my, dat ons daar die proces kan uitsorteer om jou boek nekies in die rente te maak, dan, dan neem ons oor, ja, ja. as uitgever, sê ek nee, ons doen self die uitleg, en ek gaan al daar die kostes aan van uitleg, en ontwerp, van die binnenkant, die buitenblad, en, natuurlijk die verdere productie, en natuurlijk die druk dan ook, ja, ja. Dit, is, dit is my, dit is vir my rekening, Uh, maar dan het Osmos nou hierdie skryver gehelpt, die beste, en dan probeer ons die bemaarkingspad saam met die skryver loop en te sê, kom ons gaan dink saam, want waar kan ons in die boek die beste bekendstel? So, yeah. ek is, die, ek is, wil graag sien dat ons die uitgever is wat bereid is om een pad met mense te loop tot wanneer die boek succesvol hoopelik kan verkoop, jy weet, eh, uh, Ek weet nie, ek gee ook nie om wat andere uitgevers daarvan sê, of doe nie, dit is, ek is ek is eigenlijk nie maaie geplaag oor hulle nie, ek focus op dit wat ek voel ons moet doen en ons wil doen met ons hart en met ons siel weer. Ja. ja, ek is, ek het nou self hierdie paaikie of het bezig om die paaikies te stap en dus ek wil net ongelooflik ja. dankie sê vir iemand soos na ledie wat mens daarom kans geef. Een ja. laaste vraag, eh, uh, waar sien jy die drukkersbedrijf en misschien die uitgeversbedrijf in die toekomst bestaansrecht, hoop, kalwe en wat denk jy so die aangeweese strategie wees om oorleving te verzeker Ja, dit is nou lekker akademiese vraag en ek het nie die antwoorde nie maar wat ek wel geloof en weet is dat ons um, maar baie vaart beleid moet wees, daar is een ander woord ook en vaarbeleid in moet wees en dit wat ons doen ons moet uh, wakker wees ons moet, uh, moet nie te slim wees nie jy moet kan luister na ander mense jy moet kan luister na die ekonomie en waar jy en gaan na die tendense en die markt toe uh, die, jy weet net om veel illustreer die drukmaschine wat nou al geko word in Suid-Afrika dit is digitale drukkers maar dit is massieve goed Dit staan, ek kan nou nie veel verduidelik neem, maar dit staan 30 meter lang en jy sê die boek hierin en dan kom die boek die ander kant uit. In die ouda is die lithografische proces ge gebruik verdruk. Ja. Nou nog maar, dit iets anders. Maar die daar het verander. Nou, uh, nou pas met die drukkers ook aan en hulle koop digitale drukkers, maar hoog gesofistikeerde type van machine en jy kan dit geloof uit uitslag te baie en so pas die drukkers ook aan die uitgevers nee. ja. moet ook so as allemaal weet wat er nou gebeur met tydskrifte die verandering van tydskrifte wat toegemaak het en so aan. Ja, ja. so nou is allemaal onderdruk en nou moet ons aanpas en sê hoe kan ons ten beste hierdie goeders doen daar nou een groot vrouw tydskrif, in die koran het gesê, tydskrif maak toe Ja, ja. Uh, maar ek dacht, dit is in geval gevolg oorgeneemd door iemand anders te, wat nou gaan het nie aangaan. Maar toen kom ek achter, maar hierdie vrouwe tijdschrift was nog nooit digitaal beskikbaar nie. Ja, en toen wonder ek, vraag ek vir myself, hoe slim was hulle, moes hulle nie ook al die tijdschrift, soos die ander groot vrouwe tijdschrift, digitaal beskikbaar gemaakt het nie. Ja. So mens moet vakker sitte en jy weet ek ek dink ons moet ook wakker sitte in die uitgevers bedrijf om jou vraag nou te beantwoord vir die toekomst, ons dan moet baie wakker sitte om te sê is die mark hoeveel die mark en dan moet ons daar die behoefte saambewege en ons moet die mark lees en sy behoeftes lees maar ons moet ook een mark leier wees wat sê ons in, beinvloed die mark om te lees en ons moet die uh, ons moet nie bang wees nie, ons moet nie skam wees nie, met goeie boeken nie, ja, nie. ons moet agressief sê, mens, hier is een boek, lees op, ja. want, so ons moet ook een leiders rol speel, ons ja. kan nie net navolg nie, van nie, dit ja, is maar my, dit is een bieke antwoord, maar net om jou te sê, hoe my kop werk, oor hierdie goed, en soos ek sê, ek weet ook nie alles nie, maar ek dink, dit is een gesprek wat mens moet voer, met mense, saam met jou, um, en, en saamdink oor hierdie goeders. Jy. Ja, ja. Nee, ek, is, ek weet, jy is beslis een van die groot denkers in die, die omgeving. Ek het op Lid net ook nou daar gesien waar jou inzet wat my betref helemaal uitgestaan het boel al die ander So van my kant af wil ek net vir Johan koetsie van nalede uitgevers dankie sê dat hy bereid was om tyd af te staan aan my en net Radio SA om sy kindigheid met ons luisteraars te deel. Johan, ook van my kant af baie baie dankie dat nalede uitgevers ook bereid is om aan van onbekende skryvers en dichters te plaas en laai risiko te neem. Dit was heerlik om met jou te gesels. Baie dankie vani, dit was een baie groot voorrecht en ook baie lekker en heerlijk, saam met iemand soos jy wat ook lief is vir, vir boeken, baie dankie vani vir die voorrecht. Dankie. Okay. Nou sy, na aanleiding van die geweldige in sy gevende met Johan, en in ageneem dit wat naleer die uitgevers vir ons as skrywers beteken, speel ek die Beatles' paperback writer. Die groep uit die 70s en 70s het maar net oor die vermoe beskik om begroepen neer te pen, soos my is vandag nog steeds besef. Hey, Dat is Pipebek die Beatles. Ek is natuurlijk self bezig met Naledie uitgevers en woord my boek Plundering ontbloot operatie bakarro binnenkort op Amazon.com door Naledie uitgevers geplaas te word. Sodra die inperkingsmateriaal zodanig is dat gedrukte boeken en ook bijeenkomsten kan plaasvind, word in minste twee groot boek bekendstellingsverwag hier in die noordelike voorstede van Kaapstad en ook by die Pirneuf Theater in Pretoria. Maar, soos jy nou gehoor het by Johan, is daar ook een moontlikheid dat jy my boek, dis nou die gedrukte weergawe by SMS kan bestel en dat dit dan binnen vijfdaal by jou huis afgelever kan word. Nog een uitstekende initiatief dier naledie uitgevers. Dus, as jy nie kan wag om die boek Plundering ontbloot, Operatie Bakaro te lees nie, kan jy dit reeds gauwer kry as by een van die boogende bekendstellings. Daar is ook een verdere ontwikkelinge waar ek, saam met naledie uitgevers, beoog om nog een program aan te biedt. Die besonderhede word nog finaal onderhandel, maar ek kan nou al sê dat dit gaan iets besonders wees. Vooral as jy jy voorliefde het verlees en meer wil weet van skrywers, dichters en boeken en dinge. Ek hou jou op hoogte. Nou goed, terug naar die gewone program. Weens die lang en indrukwekkende onroute van Matthew Hunt Goetzee van Alede Uitgevers, gaan ek jou vandag bykie langer bezig hou. Ek dink gestraand na die presidense aankondiging oor die verlaging van die inperking na vlak 3, en gepaard gaan die behou van die verbod op die verkoop van sigaretten as volg. Kijk, allemaal weer die regering is ten gunste van staatsinmenging by die ekonomie, een besliste ekonomise stelsel van, noem het nou maar, socialisme. Daarmee is die kapitalistische uitbreiding al die regering, dan juist omtreen die stelsel wat direct van die duivel kom, en in ons lijk je dan, dan juist daarop gemak sou wees, om die armstes van die armes uit te buit. Voeg dan nog by die eewel van wit monopoliekapitaal, sy bydra dit is dan een massieve ruller vir enige Afrika land en spesifiek hier aan die sydpunt van Afrika. Maar nou wonder mens oor die verbod op die verkoop van sigarette. Vergeet nou eers van al die geruchte van ‘n sekere minister sy familie wat best moeilijk voordeel trek. Sou die verbod nie juist die vraag verhoog na sigarette nie. Door dis die amtelike handel te verbied natuurlik of sakelik British American Tobacco wat juist door die gesig van wat kou monopoliekapitaal bedraai word. Dus dit waar ten die klompie dan juist so beswaard is. Mense gaan nie nou sommer op een nie, toevallig ook nie die peoples van dan beskerm moet word nie. Maar die skep van vraag wat aanbod oorskryf en beter prijse, leeswins, beteken, is dan eindelijk die hoeksteen van die Ewel stelsel. Moet mens dan nou dink dat die groepie in die bevelsraad, of soos Tim Duplessis soos sê, politbureau, eindelijk kapitalisme steen? Daar word dan nou besluiten geneem om juist te verseker dat vraag aanbod oorskryf of is die geruchte daak net correct en het dit niks met die gezondheid van die peoples te doen nie. Snaks die politici kan doen as hulle wil en denk hulle gaan nie uitgevang word nie of daak nie omgeheel of hulle uitgevang word nie. Nie of is dit twee vlie met een klap maak megabunds en in die proces dien wit monopoliekapitaal is slagdoem. Ek en jy gaan waarschijnlijk nooit weet nie, net die resultate ervaar. En toe kom ons minister in Sazana Dlamini, Zuma ook met die volgende juweelkie na vore, na aanleiding van die diavraag en die virtuele sitting van die Raad van Provincies. Almal wat die wet oortree sal en moet gearresteer word. Dis nou waarschijnlijk gemuk op die klompie al starrig is wat onwettig en hulle motors rook. Maar dit is maar so open geheim dat die huidige voorzieners hoofdzakelijk dan die einaars van Goldleaf Tobacco, Tobacco Company waarvan ene Edward Zuma een van die directeer is en dan ook die Karne Links maatskapie van Adriano Massotti is. Is die verspreiding en verkoop van sigarete nie nou onwettig nie en hoekom is niemand van die maatskapie nog nie gearresteer nie, wonder ek dan nou. Seker veel erger oortreding om in jou motor te rook. Maar as jy nou kon sê waar jy die sigarete gekoop het, met jou bewys van betaling gaan die gerecht dan ten die boog genoemde verskafers optree. Moet bieg, ek hou nie my aas op nie. Kom ons luister eerst na nog muziek. Dit is Billy Joel met You May Be Right. Maar daar is ook in die koorgedeelte a plekkie wat sê, You may be right, I may be crazy, but he's just a lunatic you're looking for. Oh, don't try to save me You may was Billy Joel met You May Be Right. Jy luister na netradio.sa by www.netradio.sa.co.za Nog een ander interessante opmerking in die presidense toespraak en eindelike deurlopende kommer van die regering is natuurlijk die kommer oor die welsyn van ouwergarde, dis nou mense ouwer as 60, Dit is natuurlijk verblijden dat die meerderheid van die kabinet en die bevelsraad bereid is om die risiko te neem om steeds vir ons die people's welstand te bly werk en dan so grootmoedig daar die opoffering te maak. So, minister Nkosazana Dlamini Zuma is dan al 71 en waar sy eindelijk by die huis moet, moet bly offer sy dan maar dit op. Ek sou voorstel dat die klompie nog meer soos die Engelsman sê Goodwill kan wen, sou hulle soos die peoples waarover hulle so bekommerd is, sy voorbeeldvolg en sê nou maar 50% salaris mindring aanvaar Nou hoor ek hulle daarom voel dat hulle dan reed so baie op offer op die risiko ouder om aan te werk. Baie dankie vir dit wat julle bereid is om vir ons die peoples te doen. Ek verstaan dat as julle soos ons gewone siele van vlees en bloed by die huis so bly, die bevelsraad uit net twee of drie lede sou bestaan. Nee, dit sou nie deeg nie. Sal net te veel na dikstaartofskap klink of wat praat ek alles spesiaal vir die besonderse ou dames speel ek 'n liedjie wat net veel van ons people se idee is naamlik Paddy Holly se so That will be the day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 your heart, so okay. if whatever ever part, then I'll leave you, you sit and hold me, and you, you tell me boldly, that someday, well, I'll be blue, well, that'll be the day, when you say goodbye, yes, that'll be the day, when you make me cry, you say you gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day, when I die, well, that'll Dit was Buddy Holly met That'll Be The Day speciaal vir amal se ginslinguistervrou minister Niko Sazana Dlamini Zuma. Terwyl jy aan ook nou bykie na rakbie verwees het, moet ek daarom net gauw bykie oor rakbie ook praat. Ek sien van die Australiese en Nieuw-Zeelandse rugbyspelers het gepraat en begin besin oor een super rakbiecompetitie net tussen hulle en wat alke Japoneese span en span so insluit. Die hoofrede wat al dan so aanvoer is dat dit min of meer by die selfde tydzone bly. Nou, So ook was daar een terugbeslistige regte, dat ons superspanne ook, eerdere competies wat Europese klaps, ja ook die selfde tijdzone, kan insluit ondersteun. Ek wil nie oor die merite hiervan speculeer neem. Dink wel dat dit die rugbykampioonskap veel meer interessant sal maak, want dan is dit skielik jaarliks teen meer onbekende spielersoestans met die tour na Europa. Hier is natuurlijk ook ander belange soos groot televisie kanale, lees geld by betrokken ek dink dit sal een tykie neem voordat so danig ingreipende besluite geneem word, maar wie weet wat die toekomst inhoud. Net met Anderspoor die verklaring van amper repudiering van Graham Smith so ondersteuning van Sarov Ganguly as volgende IKR president, lyk baie so sirrelse terugkabel as daar die eistervrou gepraat het. So as gebruiklik dan boere boeremuziek, die kan nie worries met ‘n lekker boeremuziek medley. Muziek En kan nie waar is met hulle eie medley Dit was besonders aangenaam om saam met jou te keur En ek hoop rechtig ek kon jou vermaak Ek het vir die onderhoud met Johan Koetsie besonders geniet En het dit verskrikkelijk interessant en in sy gewend gevind Die president het bieke vroor vanmiddag gepraat oor die afw afwendeling na vlak 3 Biekies te laat vir hierdie program En daar is nog heel wat opmerkingsies wat ek wil maak Maar ongelukkig het die tyd my ingehaal Ek speel nou 'n bietjie Gian Groen met rooiwyn en candlelight. Bly ingeskakel by Netradio SA by www.netradio en ek sien jou weer volgende week. Selle plek, selle tyd. Gian Groen. en ons sorrows laat vergaan in die oorlikke van waarheid toe en diep in my maar as jy God vol my kom wegdraan ver hier vandaan ek laai vir jou die sterre in my knapsaak In my mind. And it's and it's who walks, who walks in the mouth of his, he is not felt. Dear God, and God this evening... That you will walk, through the high the strong Schyn ek en laat like, ag en bly ek hier by jou A die eind van die melkweg ver van by En ons mooiste, mooiste sommer Bly ons man blauw En die hersens spurits wegvat En al die horizon verdwaai Lai vir jou die sterren en my knap saak En stil vir jou die maan en breng het saam Oes drang saam en die strome van die woeste woeste bergen En oes drover al vol liefde van de die en my knap sak ek stil vir jou in mar en breng het saam ons drang saam en die stroma van jou en die stroma en die stroma en die man Ja, torre roi weinig kind of en leid aardu Voor altijd vergaan Ja, torre roi weinig kind of en leid aardu Voor altijd vergaan